Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 24. Здавалося, Здавалось, що гірше бути не може. Я скрутився у кутку, стискаючи в руках гайковий ключ, як дитячого плюшевого ведмедика. Виходу не було. І я усвідомлював, що до магії більше звернутись не вдасться. Як не дивно, це непокоїло мене більше, ніж ймовірна смерть. Набагато більше. Смерть – це лише щось, що трапиться з кожним, тільки в різний час. Я знав, що врешті-решт колись помру. Чорт забирай, я знав, що скоріш за все помру жахливо. Але ніколи не сумнівався, що мене підведе магія, точніше, я ніколи не здогадувався, що це можливо. Я занадто тоді напружився, а тепер тіло не може увібрати силу, яка необхідна для створення магії. Стовідсотково драку з паркером не треба було починати з крутого телекінезу, можливо, я у собі щось спалив. Можливо, це щось ніколи не повернеться. Така собі втрата ідентичності. Я – чарівник, і це більше, ніж просто робота, більше, ніж просто звання. Чаклунство – це основа мого єства. Саме мої стосунки з магією і те, як я її використовував, визначали мене, формували і давали мені мету життя. Я роздумував про ці речі, поки смерть десь танцювала біля мене по бетонній підлозі. Бічним зором я побачив, як Марконе зламав одну з дверей гаража і сховався за іржавою вантажівкою від пострілів вуличних вовків. Гендрікс доєднався до нього, і за мить вантажівка заревла і вилетіла через двері на гравійну стоянку. Гендрікс, сидячи в задній частині, випустив кілька пострілів з дробовика, у той час як банда стріляла по всій вантажівці. Однак справжня битва відбувалась між перевертнями та ФБР. Здебільшого це перестрілка. Дентон стріляв з чогось схожого на пістолет-кулемет УЗІ, одразу ж поцілив у трьох лікатропів і два великі вовки за ним кинулись в темряву. В стіні було чутно крики і гарчання. Я чув, як гинуть члени банди, яких роздирають величезні вовки, що колись були агентами Бен і Вілсоном. Паркер кричав накази десь у темряві. Дентон потягнувся до куртки за свіжим магазином, і я побачив на його животі те що доведеться запам'ятати на майбутнє, якщо воно у мене, звісно, буде. У гаражі розгорталось справжнє бійня, а я молився знайти можливість втекти, можливо, через пробиті двері гаража, перш ніж Дентон і Паркер, помітять мене. Здавалось, це триватиме вічно. І так, я знав якоюсь раціональною частиною мозку, щоб пролетіли лише секунди, але здавалось, що дні. Було страшно, голова і тіло боліли, а також я не можу захистити себе за допомогою магії. Від якогось шуму біля щиколотки моє серце ледь не вистрибнуло з горла. Звук повторився в цьому безперервному гуркоті шуму. Бетон, як я помітив, у цій частині будівлі розкрошився та змішався з землею. І саме він з дивним звуком ворушився і рухався. Щось намагалось прорватись під стіною в гараж, практично під моєю сракою. Я відчув холодний страх, який через мить перейшов у гнів і надмірний поток адреналіну. Я стис імпровізовану зброю в руці і рушив на джерело заворушень, готуючись завдати удару по всьому, що зараз звідти вилізе. Я побачив силует в темряві. Лапа величезна, собача, вона дерлась об землю, викопуючи неглибоку яму під стіною. Між пострілами чулись звуки тварин. Які чомусь захекались, вони знаходилися за стіною, напевно, проривали собі шлях всередину, щоб вчинити ще більше зла. Йдіть нахрін, пробурмотів я і вдарив ключем по лапі. Почувся крик болю. Лапа сховалась назад, після чого гарчання, і вона знову з'явилась, після чого я ще раз вдарив. Результат той же. Долинуло несамовите гарчання, а я посміхнувся і нахилився, щоб пробурмотіти в яму: "Ну, чого сховались? Зараз я вас буду бити". На мить звук на дворі затих. І я почув голос Теровест: "Чарівник, а ну припиняй". Я кліпнув очима і нахилився ще ближче до отвору. "Тера, це ти?" «Як це ти дізналась взагалі, що це я? Тому що ти єдиний в світі чоловік, який буде бити лапи свого рятувальника!» Я здригнувся від чергової черги пострілів з дальнього боку гаража. «Я накажу їм знову копати, тільки не бий по лапах». «Їм? Кому?» Але відповіді не було. Натомість знову почались шкриготливі звуки. Я подивився через плече на решту приміщення. І побачив, як вуличні вовки вибігли через двері узяючу діру, яку Марко не залишив у дверях гаража, коли тікав. У спалахах автоматичної зброї я бачив Дентона, що стояв над силуетом довго телесої жінки і стріляв у неї. Вочевидь, щоб впевнитись, що вона більше ніколи не підніметься. У мене було достатньо часу упізнати обличчя Лани, яке тепер було зіпсоване радше болем, ніж жахою крові. Її тіло смикалось, а Дентон випорожнив залишки обойми. Потім у гаражі знову стало темно. Біля ніг тріпотіння продовжувалось, а потім обірвалось з криком. Я почув серію злісних гарчань і зойків, з напів викопаної ями під стіною і метюкнувся. «Тера!» Прошепотів я так голосно, як тільки наважився. «Що відбувається?» Почулося тільки більше гарчання у відповідь і крик, що понісся в дальній бік гаража. Я кинувся за ящик з інструментами та купу мотлуку. В той самий час коли промінь ліхтарика вихопив куток, де я ховався. «Це та сука!» – гаркнув Дентон. Роджер знайшов її на вулиці. А потім почувся звук, ніби у когось хребет став на місце. А одразу за цим жіночий голос промуркотів. «Паркер все ще тут, так само як і чарівник. Я відчуваю їх на запах». «Шорт забирай!» – гаркнув Дентон. «Чарівник знає забагато. Вілсоне, йди і допоможи Роджеру!» «А я, коханий?» – запитав жіночий голос і якось хрипко розсміявся. У агентки Бен, судячи з усього, стався секс наркотики й рок-н-ролл, і вона не проти повторити. «Ми з тобою залишимось тут!» «Я прикриваю двері, а ти – жени всіх до мене!» Жінка нявкнула від задоволення. «Давай зі мною!» «Давай! Це ж тобі так подобається! Це ж так добре!» Я уявив, як пульсують вени на лобі Дентона. «Розумніше, якщо хтось з нас прикриватиме двері із дробовиком!» «Так, це гарне зауваження і дуже добрий план!» Але по голосу, здається, агент волів би зайнятися чимсь іншим. Добійся логіку, ніжно сказала Бен. Давай зі мною. Ми не для цього перетворюємось. Не для того ми уклали з магією цю угоду. Бен видала ще один звук, якийсь сексуальний. Зараз це не має значення. Скуштуй. Спробуй. Кров. Промін ліхтарика увіп'явся в той куток, де я ховався дві хвилини тому. Тож можна було глянути угору, а там агент Бен, забризкана кров'ю, стояла перед Дентоном і приклала три пальці до його губ. Агент тремтів, його очі були заплющені. Він смоктав пальці. Господи! Як це вбіса мерзотно, але якоюсь мірою і еротично. Один з величезних звірів давніх часів, Вілсон, стояв неподалік і блискучими очима спостерігав за парою. Дентон загарчав, а потім схопив Бен за сиве волосся, смикнувши її підборіддя вгору, щоб він міг лизнути кров, розмазану по горлу жінки. Вона засміялась і вигнулась. Її стегна хвилястими рухами терлись об нього. «Перетворись!» – стогнала вона. «Перетворись! Давай!» Звідкись виринуло виття люті, Її спалах руку. Це Паркер вийшов стемляви. Одна рука звисає, в іншій – ніж, а в засклених очах непокора і божевільна злість. Дентон і Бен подивились на нього і потягнулись до поясів. Замерхтіли і перетворились на пару вовків завбільшки вбільшкий знічний кошмар. Їхні очі світились, пащі наповнені іклами. Звідти ж звисає язик. Паркер з криком кинувся вперед, і три вовки стрибнули. Я дивився з якимсь нудотним захопленням. Байкер сховався за купою іклів, хутра, крові і люті. Він кричав у спробі замахнутись ножем, але байкера відкинули вбік. Відірвавши руку, він приземлився на підлогу неподалік. Перевертень намагався боротись, відбиватись ногами. Але надії вже не було. На стіну бризнула кров. Останній крик Паркера, і він завмер. Вовки почали його їсти. Вони відкушували шматки м'язів та ковтали їх. Розривали одяг, щоб дістатись до більшої кількості м'яса. Звірі харчали, кидались один на одного а один самець притулився до самки, поки вона продовжувала розривати тіло. Напевно, якщо б мій живіт не був порожній, я б зараз зболював. Але замість цього я повернувся до наполовину викопаної дірки в підлозі і почав несамовито рити гайковим ключем. Я не хотів бути наступним пунктом в меню. Ззовні почулось ще більше криків, більше гарчання. Здавалось, я вже зможу пролізти і вибратись звідси. Я штовхнув себе у отвір. Гофрований метал шкрябав спину, а поранене плече знову поліло. Через кілька секунд я виліз на відкрите повітря, в провулок за гаражем, що тьмяно освітлювався далеким вуличним ліхтарем. а скрізь. Вовки. Три тварини, менші за тих, яких я бачив раніше, стояли навколо великого, з грудою шерстю та вухами, схожими на кажанів. Шерсть великого забризкана кров'ю. Двоє менших лежать поруч, виють від болю. Тера також там була. Гола і худа, з відрізком труби, яку тримала в обох руках. Рудий вовк намагався вирватись, це було зрозуміло, але менші тримали його в кільці. — Ти не поспішав, чарівник, — сказала Тера, не озираючись на мене. Я звівся на ноги з ключем у руці і похитав головою, щоб змахнути з неї холодний пот. — Тера, треба тікати, Дентон та інші всередині. — Йди, — відповіла вона. «Допоможи Макфіну! Ми з ними впораємось!» Великий рудий вовк кинувся в її бік, а вона зробила крок назад, тримаючись на волосині від його іклів. Жінка завдала йому різкого удару по носу з більшою швидкістю, ніж можна повірити, і призирливо пирхнула. Троє менших кинулись на великого, той обернувся і клацнув щелепами». Щоб відігнати тих назад. «Ви їх всіх не зупините! Таких ще три! Зграя б'ється до смерті!» Гаркнула вона і смикнула головою в бік поранених вовків. «Ми своїх не покинемо!» Я матюкнувся. Тера була потрібна. «Вона зможе допомогти розібратись у всіх фактах, але вона зібралась померти!» У бою з Дентоном та іншими. Вона збиралась виграти мені стільки часу, скільки зможе. Але з мене достатньо людей, які загинули. Не можна дозволяти комусь померти через мене. І раптом я більш розлютився, ніж злякався. Досить довго зі мною бігали, нянчились, ставились як до багажу або як до пункту їжі в меню. Занадто довго я був безпорадним і неефективно. Занадто багато людей поранено, занадто багато страждань, занадто багато смерті. Досить. Так, можливо, зараз у мене і немає магії, але це не робить мене не чарівником. Справжня сила чародія у його мудрості, я дещо знаю і мої знання це сила. А з великою силою приходить і велика відповідальність. Ось так все просто. Я стиснув ключ у руці, вдихнув і кинувся вперед на рудого вока. Той відчув моє наближення, крутнувся і зустрів мене в повітрі. Тварюка мордою відкинула мене на бетон, а пащею націлилась на горло. Терра і вовки не встигнуть і не врятують мене, перш ніж я помру. Але суть не в цьому. Я запхав ключ у вовчу пащу, відчуваючи, як пальці рвуться від його ікол. Звір на секунду вдавився, але різким рухом висмикнув з рук зброю. А потім подивився на мене очами, які світились». Був час оглянути його до найдрібніших деталей, оцінити його вовчу силу, швидкість. Перевертень був величезним, а у мене немає ні найменшого закляття проти нього. У світлі вуличного ліхтаря я побачив забруднені кров'ю ікла, які мчали до мене. Кінець 24 го розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!